І знову та сама горяч, що тоді на банківській опекла Нестерові лице, тільки тепер він уже знав, що це не світло з ліхтарика шуцполіцає, і не жорстокість міндикових очей, і не голодна жадібність циганових обпікають його. То ошпарював обличчя кип'ячою смолою страшний сором. Нестор, осягнувши науку вуперя, якому пахла жива кров, брав у цигана гроші і віддавав йому заколядований хліб. І відчинилися перед ним масивні ковані двері театру. Стефурак і Августин Копач відвернулися. Мов би не бачили його, ніхто не вимагав у нього квитка. На сцені йшов «Вій». Люди, побачивши Нестора, встали своїх місць і перейшли в останні ряди. Він сидів у першому ряду сам, чорти і сцени простягли до нього кіхті, бо впізнали свого. Нестор узяв у цигана гроші, циган з мішком хліба вийшов попереду штибля і міндика. Нестор притьмом подався коридором до виходу і там зустрівся з усіма трьома спільниками. Циган сидів на долівці і розпачливо завивав. Штибель з Міндиком зупинили Нестора і подали йому торбу з хлібом. «Бери, то твоє заколядоване», – сказав Міндик. «А нам за факторство дай п'ять папірчиків. Тепер ти вже знаєш, як добувати гроші. Щоб і в кишені вони були, і щоб на банківській не зробили тобі півпав. А ти мовчи, гаркнув на цигана. Бо німця приведу. Тоді дико закричав Нестор. Він закричав так, що навіть штибель з міндиком отетеріли. кинув мішок з хлібом циганові, а всі десять банкнотів у в обличчя упорям, і вибіг, плачучи, проклинаючи себе і театр, а впалені щоки лущилися. Від Відгорячий, і він уже добре знав, що його пече. А хтось у слід за ним кричав голосом страуса, «Помий руки! Помий руки! Помий руки!» Спогад третій Третій спогад був такий болючий, що Нестор дивився тепер у нього немов у відкриту рану. Йшла остання гімназійна весна. Наступної осені навчальний рік уже не розпочинався. Німці зібрали гімназію під лазарет, а потім, утікаючи з міста, запалили її. І після трьох днів зловісної пожежі, яку з розпачем спостерігала вся округа, залишилися лише масивні обгорілі стіни, з яких десять років опісля – Відродилася ще величніша, ще красивіша перша міська школа. Це трапилося тієї весни, коли до міста прибув губернатор Отто Вехтер, керувати набором до дивізії СС Галичина. І на честь візиту якого хлопці з Баудінсту вивели з ладу потужну каменедробарку – Щодень і ніч без скреготала на міському ринку. Примітка. Баудінст – будівельна служба, примусова робота під час фашистської окупації. Генюк – о той що то так нефортунно схопив двійку під час Нестерового дебюту, спіймав Нестора на великій перерві в коридорі і потягнув до свого класу. Ти, артист із погорілого театру, ти, напевне, й Фауста знаєш на пам'ять, то будеш нині за мене відповідати. Нестор про якогось Фауста взагалі не відав нічого. Він запручався, але генюк був дужчий, і силоміць посадив його біля себе. Ти мені дивися, як тільки зайде страус. Маєш підвестися і сказати, «Я ще й Фауста знав на пам'ять, бо якщо не зробиш цього, він спитає мене і вліпить другого Цвайера, а одного я через тебе вже заробив». «Та ж я не знаю, хто це такий, о той твій Фауст, що ним ти мені голову морочиш», ще раз сіпнувся Нестор. «Ну і віслюк, Змахнув у відчаї Генюк руками. «То йди собі звідси до дідька, Навіщо ти мені такий дурний потрібен?» Однак виходити вже було запізно. До класу увійшов, притискаючи до грудей томик Гете, величний страус. Проте Генюк не розгубився. Він тримав у запасі на найкритичніший випадок ще один рятівний фокус». Знаючи, що грізний вчитель має своє вразливе місце, страх перед усім, що може вистрелити, він вийняв з кишені карабінового патрона і поставив його з торчма у кругле гніздечко для чорнильниці. Вчитель обвів поглядом клас, затримався на Несторові, ледь посміхнувся, але не сказав нічого. Погляд Страуса ковзнув уліво, і жертву Генюка вже було впіймано. Той, не чекаючи, щоб його викликали, сам підвівся і значуще поглянув на патрон. Розкажіть мені, почав було страус, та враз він помітив патрон, очі його злякано заокруглились, і він проказав, запинаючись, що то, що то є? «Той є патрон з десятизарядного карабіна. Прошу, професора». «Так, але він може... Він може вистрелити?» «Може. Прошу, професора», – спокійно відказав Генюк, якщо його вкласти. І цієї миті патрон вистрелив. Однак не в класі, а десь зовсім близько за вікном. Учні схопилися з місць, кинувся до вікна страус. На ринковому майдані, його добре було видно з третього поверху гімназійного будинку, стояли прив'язані за ноги до вбитих у бруківку залізних палів восьмеро хлопців з баудінсту, а один уже лежав. Патрон вистрелив у друге. Здригнулися учні. Страус затиснув до болю повіки і впав другий хлопець. Патрон стріляв ще і ще. Хлопці мовчки, падали один за одним до лілиць, і лише останній, перед тим, як пролунав дев'ятий постріл, закричав: Я не винен, не винен.